Я йду цифровими полями, вони мало відрізняються від оцифрованих міст. Мова народності, Сі плюс плюс, іговірка племені Ява Скрипт, рахівничка і табличка, але переформатують тебе відразу. Ноги в Евклідовій, голова в Лобачевській геометрії, простір обмежений, достатній. Рукописи в поділках Фаренгейта корчаться, і дух вина під градусом витає, але яких висот би не досяг лиш широтою й довготою тебе сприймуть. Вічне й мертве приходить у смертне, і живе тремтячою мерестемою дробів, в котрому з чисели любить, не любить, поселяється кохання, будує панельну формулу щастя. Та лиш на мить зіб'ється струм і порветься серце навправжки, і тоді, як в двох долоньках кров свою тримати, ви розумієте, кінчилось кіно, дим із зеркала.